אם עבד ייגח השור או אמה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, והשור ייסקל. וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו.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 וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השד.